פרק כ"ו. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, עיר עוז לנו ישועה ישית חומות וחיל. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. יצר סמוך תצור שלום שלום כי בך בטוח. פתחו וה' עד עד כי ביהה ה' צור עולמים.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 אדוני תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. אדוני אלוהינו, בעלונו אדוני מזולתך, לבד בך נזכיר שמך. מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, לכן פקדת ותשמידם, ותאבד כל זכר לעמו. יספת לגוי, אדוני, יספת לגוי, נכבדת, ריחקת כל קץ וארץ.